a digitális világról érthetően. Ez a postmodem. Jó estét kívánok! Ez már a hetedik postmodem Antivírus című műsor. A pandémiás korszakban mi otthonról készítjük az adásainkat. Az asztaltársaság minden tagja az otthonából jelentkezik be, például Justin Viktor és Keleti Artur, akik mind a Skype ablakban várják a hívásunkat. Sziasztok! Jó estét, Arthur. Hello és jó estét, Viktor! Sziasztok, és külön köszönteném az annákat, emerenciákat, jajniszett hát az annákat is. Nagyon jó! Én pedig még külön köszöntem Rész Betyár gábor aki a műsor rendezője, és vitézkedik az új Streamlabs OBS adás lebonyolító rendszerünkkel. Vannak még azért vele problémák, de igyekszünk úrá lenni ezeken. A mai műsorban is egy csomó érdekes dolog lesz. Filmek azok átszövik majd az egész adást egyébként, de lesz szó itt informatikai Diákolimpiáról. Mutatunk majd egy Wuppertáli repülő vasutat. Lesz majd egy robot színésznőnk is, aki egy filmben lép fel, pedig nem is kisköltségvetésű filmben, és a végére lesz kütyű amiben még ugye szeptember 1 -e van, tehát még éppenséggel az utolsó percekben kinézhetünk a strandokra is. De először is kezdjük a postcomment rovatunkkal, amiben mutatunk egy sport eseményt, hogy hogyan lehet pingpongozni a robotokkal. Arturtól kaptam egyébként ezt a felvételt, és azt láthatjuk, hogy a Table Tennis Daily szakírója pingpongozik ezzel a robottal, ami egészen félelmetesen néz ki, de még félelmetesebb a technikája, mert minden paszt visszaüt. A te pingpongozol egyébként? Nagyon-nagyon régen pingpongoztam, és van egy specialitásom. Az, hogy tolszárral fogom a ugye tudjátok, tolszár fogással, eh, aminek van egy olyan hatalmas nagy előnye, hogy az ellenfeleimet azt körülbelül három másodpercig abba a hitbe ringatom, hogy én nagyon tudok pingpongozni. De ez nagyon hamar kiderül, hogy ez csak a fogás, sem más, hogy olyan béna vagyok, mint bárki más. Ez a fiatalember viszont a videón nagyon tud pingpongozni, amit jelzett az is, hogy a reakcióiból az, az világrót ki, hogy elképesztően, őrülten, ügyesen játszik ez a robot. Van is még egyébként felvételünk egy következő, amin látható, hogy milyen technikával. Egy ilyen belső nézetes videóban is láthatjuk őt, ahogy pingpongozik. Tehát itt láthatjuk a belső nézetből, ahogy a fiatalember játszik a robottal, Nyilván van egy, kis, van egy kis előnye az emberhez képest, de például nézzétek meg, ahogy a pingpong labdát fölemelésbe dobja, azért ez egy kicsit komótosabb. Viccesnek is mondanám, hogy elindítja a paszt. Viszont emlékeztet engem arra az pár évvel ezelőtti videóra, amikor azt hiszem, hogy a kosárlabdára dobott a robot, vagy a számítógép, és ilyen milliméter pontosan dobta be. Hát bizony, bizony. Ha nem tudom, azt, ész, azt, azt észrevették-e a nézők, hallgatók, lehetett a felvételen is hallani, hogy csinál még ez a robot egy valamit, amit, ami szerintem bolzasztó idegesítő. A játék közben folyamatosan kommentálja azt, hogy mi történik. E, és kicsit idegesíti is az ellenfelét. Ja, hogy az a női jó? hang az ő... Igen, az ő, az egy ilyen furcsa, ilyen robotszerű hang, igen, igen, az ő, és akkor így hozzátesz ilyen dolgokat, hogy hát ezt azért én így gyorsabban csináltam volna, hát ez izgalmas, meg ilyesmi. Úgyhogy én mindig utáltam az ilyen ellenfeleket, akiknek még arra is volt energiája, hogy közben engem izelgessenek, és ez gondolom még, még az élményhez hozzájárul. Justin Viktor ilyenkor mindig a pessimista hangulatát dobja be a robotokkal kapcsolatban, gondolom ebben is a terminátort látod, nem? Mint egy olyan ember, akinek a webcamjét egy időben nanking Csengdúig emlegették. Nem tudom, hogy tudnék -e ezt hozzátenni. Ügyes, hát biztos fog még fejlődni, <gül> Így van. Na, akkor mutatok viszont egy jó felvételt a filmes világból. Nem annyira új, de még itt a misogban nem mutattuk meg, hogy ugye a Csillagok háborúja a legelső filmje története előtti előzmény folytatás történet, ezt nem lehet egyszerűben mondani, tehát az legutolsó Star Wars filmben megjelenik Leia Organa hercegnő, akit mindenki ismer már 40 évvel ezelőtről is, meg pár évvel ezelőtről is, feltűnik újra úgy, hogy hát a régi, a fiatal színésznőt kellett megmutatni. Kukancsuk bele ebbe a felvételbe, ugye először láthattuk hátulról a színésznőt, megfordul, és mindenki várta, hogy megjelenjen Leia Organa. És amikor először láttam a moziban, akkor érzékeltem, hogy hát azért ez a CGI, tehát computer generálta arc azért nem igazán tökéletes, kicsit műanyag jellege van, ezt láthatjuk most. És egy fiatal ember megcsinálta a deepfake változatát ugyanennek az arcnak. Hát nézzük. Sokkal-sokkal meggyőzőbb szerintem, ahogy a deepfake igyekeztek rekonstruálni Leia Organát, vagyis Carrie Fisher színésznő arcát. Mit szóltok hozzá? Követem ezt a vitát az interneten, ami erről zajlik, hogy most akkor deepfake csináljuk ezt, vagy nem. Volt az Irishman című film, azt is lehet, hogy láttátok scorsese Film amiben például Robert írót meg jó öregítették és fiatalították, mert hát öregítményben nem nagyon kell őket sajnos. És ott is ugyanez volt a helyzet, hogy valaki megcsinálta egy deepfake verzióját, és hát zajlik a vita, hogy ez mennyire jó vagy mennyire nem. A deepfake Kek egyébként a szemekkel nem állnak jól, tehát az a hadilábon állnak, azok, azok, azok halottabbnak tűnnek, meg furcsábbnak tűnnek, de egyébként más dolgokban meg, meg, meg a marhadrága um, ilyen CJ-technológiákat megverik. Ez egy érdekes irány. Én úgy látom, hogy a komolyabb stúdiók azok elkezdtek, ugye a mesterséges intelligencia és hagyományos technikák, algoritmikusabb technikáknak a, a kombinációjával foglalkozni. Valószínűleg abból jön ki majd a jó végeredmény. A fiatalember egyébként megmutatja néhány fázisban azt, hogy hogyan állította elő a Deepfake felvételt Leia hercegnőről. Ez szerintem egészen mutatós, tehát ugye a régi filmfelvételekből részleteket másol be, több ezer képet használt fel egyébként úgy tudom vagy több század, bocsánat, egy 800 körüli képet használt föl ez a rövid snithez, és itt összehasonlítva látható azért a álló állóképen, hogy mekkora őrületes különbség van a deepfake és a CGI között. Én többet várnék ma, 2020-ban sokkal sokkal előrébb tart a grafikai képalkotás, hogyha megnézed a, a, az AI, vagyis a mesterséges intelligenciát a generált a fotókat, de, tehát fotorealisztikus képeket tudnak alkotni, ezeknek, a, ezeknek az arcoknak nem voltak ráncaik, itt nem volt a mimika. Úgy érzem magam nagyjából, mintha 2000 és 2010 közötti PC vagy konzoljátékokat néznék, ennél előrébb tartunk, nem tudom miért nem jelenik meg, végképp nem tudom, hogy hollywoodi filmekben miért nem jelenik meg, amit ugye Artúr is említett, hogy ott majd, hogy nem botrány volt ebből, hogy mennyivel jobban megcsinálta. a... a egy független fiú, egy fejlesztő a dolgot. Én, én, én filmes oldalról azt gondolom, hogy, hogy, hogy nem értem, de őszintén tanácstalan vagyok. Hol vannak az életű filmek? Hol, hol van Elvis Presley koncerten? Érted? Lesz még a mai műsorban ilyen filmes utalás, meg részlet is, de most mutatunk egy érdekes beszélgetést arról, hogy pénteken fejeződött be Nagykanizsán a Közép-Európai Informatikai Diákolimpia. Postmodem A digitális világ érdekes. Egy ezüstérem és két bronzérem, így vezetnék fel egy sportműsorban az eredményeket, mondjuk egy olimpiai rendezvényről, de itt egy olyan különleges rendezvényről fogunk beszélni, ahol nem sportolnak a diákok, hanem informatikával foglalkoznak. Most a napokban, egész pontosan múlt pénteken fejeződött be a Közép-Európai Informatikai Diákolimpia, amelyen egy magyar ezüstérem és két bronzérem is született. Itt van velünk a Skype vonalban Erdő. Német Németh Ágnes főszervező, illetve itt van velünk az Ezüst Érmes is, pedig Tóth Gellért. Jó estét kívánok, szervusz Gellért, gratulálok, most, hogy téged látunk így a képen, most gratulálunk ehhez az eredményhez. Köszönöm szépen. Nagyon nehéz volt ez a verseny, mert azt olvastam, hogy olyan feladatokat kaptatok, amik még a végzős egyetemistáknak a képességeit is meghaladhatja. Hát igen, ez egy eléggé... Szerintem eltérő műfaj az életemtől, tehát hogy nem is feltétlenül számukra van ez kitalálva, de valóban egy, egy viszonylag nehéz és langos versenyről beszélünk. Tehát, hogy ez ilyen, nem egy ilyen mindennapi eredmény, amit úgy egy hónap gyakorlatilag lehet érni. tehát Várjá, kezdjük onnan, hogy te éves vagy egyébként? Um, 17, de lassan 18, tehát mondhatjuk azt, hogy 18 igazából. Aha, tehát még nem vagy egyetemista korú, de akkor ezért bőven, is érdekes, nem, hogy téged megizzaszottak ezek a feladatok? Erős feladatok hát, voltak? Uh, igen, tehát volt, ami csak két és fél a gondolkodás után sikerült kihoznom, és aztán mi ugye le is kellett kódolni, tehát hogy um, ezek bőven a nehéz feladatok közé tartoznak. Erdősné német Ágnes a főszervező. Mi a fő cél azzal, hogy ilyen erős feladatot kapjanak gyakorlatilag vagy többségében középiskolás korú diákok? Ez a verseny, ez versenyprogramozás verseny, ami azt jelenti, hogy a gyerekek olyan feladatokat programoznak, amikhez algoritmusokat kell használniuk, és kreatív módon kell a, ezeket az algoritmusokat kombinálniuk. A legtöbb gyerek nem, minden olimpikon valamilyen egyetemre készül, és ott tovább folytatja ezt a versenyprogramozási tanulmányokat is, és a versenyprogramozás. 95-ben 8 Közép-európai ország elhatározta, hogy minden évben ilyen körforgásszerűen megrendezi ezt a diákolimpiát, és minden évben vannak meghívott vendégeink. Az idén 13 ország vett részt. 14 csapattal, a vendéglátó az mindig két csapatot indíthat. Nyolcan voltak, nyolc csapat volt helyszínen, és hatan voltak távolról. Az idei mi két vendégünk, akik nagyon távolról voltak, azok a litvánok és a hollandok. Uh -huh. És egyébként van folytatás, tehát van Európai Diákolimpia, vagy Világ Diákolimpia is? Lesz van folytatás? nemzetközi van nemzetközi informatikai diákolimpia, mind a két diákolimpiára, illetve van egy kicsiknek szóló európai junior diákolimpia is, mind a három diákolimpiára nagyon-nagyon komoly válogató versenyen keresztül lehet eljutni. Éppen most csütörtök pénteken lesz az európai junior olimpia, és 13-án kezdődik a nemzetközi informatikai diákolimpia. Ez utóbbi kettő online lesz megrendezve az idén. Egyébként ez valóban érdekes, hogy a 13 országnak majdnem a fele úgy döntött idén, hát nyilván a koronavírusos járvány miatt, hogy online csatlakozik be a versenybe. Ez kellett, hogy valamilyen biztonsági intézkedéseket megtegyenek előtte, tehát hogy ne lehessen csalni mondjuk a verseny közben, vagy pedig nem, fel sem merülhetett a feladatok miatt, tehát megkapták online módon ezt feladatot, és ott helyben a saját hazájukban oldották meg, és aztán visszaküldték? Vagy hogy történt az online becsatlakozás? Úgy történt, hogy a versenyre a gyerekek a saját gépükön írják a programot, de egy a felhőben levő szerverre töltik föl a megoldásukat, ami értékeli az ő megoldásukat. Minden országtól elvártuk azt, hogy egy helyszínre gyűjtse a diákjait, és ott megfelelő felügyelet alatt dolgozhattak a gyerekek. Még a biztonsághoz hozzátartozott az is, hogy csak fix IP cimekről lehetett bejelentkezni az értékelő szerverre. Uh -huh. Még ne kettünk egy... mindent, hogy ne legyen probléma. Még egy kérdés Gellérthez, hogy mi a terved ezután, hogy ezüstérmest lettél ezen a olimpián, uh, Hova fogsz jelentkezni? Mi, le... mi leszel, ha nagy leszel? Hát um, ideig van egy évem, de én uh, vagy ugye logikusan az eltére tervezek jönni, de nem zárom ki azt, hogy külföldet fogok uh, meglátogatni, csak hogy uh, valami új élmény is legyen az életemben. Az, hogy külföldönből hol mennék, azt, azt már nem tudom, de az, egy a akarok foglalkozni. Tehát hogy ez, ez így már elég elvon döntve ez a eredmények alapján. Egyébként akkor még hadsúgjam meg, hogy Ágnes a műsor előtti percekben nekem beszélt arról, hogy ez az eredmény szinte feljogosít arra, hogy egy külföldi egyetemre jelentkezél. Említett is Ágnes egy konkrét egyetemet? Több egyetemen is lehet kapni ösztöndíjat egy diákolimpiai remért. Tehát, hogy ö, feljogosítja a gyerekeket arra, és kitűnnek azok közül, akik ugyanarra az egyetemre jelentkeznek, illetve néhány egyetem kimondottan keresi az olimpikonokat, és ö, ösztöndíjat ajánl nekik. Például az Innobolis University Oroszországban. A világról érthetően. Ez a Postmodem. A film virtuális világa átszövi a hétköznapi életünket, még olyan esetekben is igaz ez, mint egy rendezvény az ITBN, ami a kiberbiztonsággal foglalkozik, immáron több mint 15 éve. Az idei ITBN viszont mindennél különlegesebb lesz, hiszen nem pont úgy zajlik, mint eddig, nem egy konkrét fizikai valóságos helyszínen lesz, hanem az online térben. Erről beszélgetünk most mindjárt a főszervezővel, Keleti Arturral, aki elmondja nekünk, talán a magyar médiában szinte elsőként, hogy hogyan lehet virtuálisan rendezni ITBN-t. Hát úgy semmiképpen sem szerintem, hogy az ember megnyit egy nagy zoom meetinget és kirakja mind a kétezer embert, és akkor ők elkezdenek beszélgetni egymással, meg szerintem úgy sem, hogy az eddig ismert webinár eszközökkel tulajdonképpen egy ilyen workshop-szerű valamit hozunk létre. Elsősorban azért azt... nem ugye, Artur, mert akkor ha otthon ül valaki, akkor biztos elkezd valamit mellette csinálni, olvasgatja a napi híreket, meg kimegy ebédelni. Persze, Persze megjön a kutya. <hállt> Les szeretném Le szeretné menni? Jaj, hát akkor, és akkor szépen feláll az ember, és leviszi a kutyát. Aztán, ha már ott van, akkor kidobja a szemetet, egy kicsit a szomszéddal. Szóval egy csomó olyan dolgot csinál, amit egyébként nem csinálna, hogyha felöltözne és elmenne egy rendezvényre. Úgyhogy nekünk az a feladatunk, hogyha tisztességesen meg akarunk csinálni egy online rendezvényt, hogy fel kell arra készülnünk, hogy az online világban igenis, az emberek azok, azoknak a figyelmét, azt le kell valamilyen formában kötni. Ne feledjük el, hogy például, amikor végignézünk a Netflixen, vagy valahogy sorozatot, akkor is már szinte azonnal adagolják nekünk, hogy jön a következő epizód. És egyébként, amit most látunk a képernyőn. Csomó színes, színes ikon. Csomó színes ikon. Ez az az alkalmazás amelyikbe például belépve a konferencia részevői egymással networking -elhetnek. ugye az egy ilyen hálózati kapcsolatépítést jelent, és itt virtuális asztalok vannak, ott látszik a fejek, ahol leülhetünk az adott asztalhoz, és amikor az adott asztalhoz leültünk, akkor találkozhatunk azokkal az emberek, akik az adott asztalnál ülnek, és ott tudunk velük beszélgetni. Ez az egy cset szoba Én... is, meg ilyen videóablakok szobája, Igen. és az a négy ember beszélgethet egymással. Igen. Látható, itt négy, itt nyolc fős asztalok is vannak, de lehet nézni egyébként ezen kívül az alkalmazásból a streamet például, több csatornán fogunk streamelni, hogy például, ha valaki megunja az egyiket, akkor át tud kapcsolni a másikra. És például lesz olyan csatorna, ami szintén élőben, zajlik, ahol a, a résztvevők azok beszélgetnek egymással az előadókkal, lesznek érdekes reklámok, játékok, víz, sok minden olyan dolog, ami, ami egyébként egy tévéműsornál megszokott általában. Tehát mi valahogy egy keverékét fogjuk létrehozni a tévéműsornak és a konferenciának egyfajta szórakoztatás, kicsit egy ilyen Edutainment jellegű tartalom. Természetesen a, a, szak, a szakmába résztvevő emberek számára is azért fontos előadások hangzanak itt el, tehát itt tartalmi dolgokra is oda kell figyelni, ugye nem csak a látványra. Itt például látható egy ITBN podcast nevű adásunk, amit pontosan, ugye itt le is kicsi, kicsinyitődik a kép, látható, hogy lehet követni magán a platformon. Hadd tegyem hozzá, hogy ez a műsor is már lényegében egy kicsit az előszobája az idei ITBN-nek. Elindult már most idén nyáron, tehát olyan, mintha az ITBN az nem szeptemberben lenne, ahogy egyébként hagyományosan, hanem már elindul júliusban és folyamatosan augusztusban is ezzel a műsorral már jelen van. A műsor maga az egy ilyen rendszeresen jelentkező internetes műsor? Így van, így van egy látható műsor, hasonlóan ahhoz a műsorhoz is, amiben most itt beszélgetünk. És ennek a, ebben a műsorban egyébként olyan témákat dolgozunk fel, amit, amit az ITBN-en is szívesen átbeszélnénk, meg át is fogunk beszélni, de magában az ITBN podcast műsorban is beszélünk róla, meghívott vendégekkel, érdekes bejátszásokkal, különleges tartalmakkal, sőt, aktualitásokra is reagálunk folyamatosan, úgyhogy, ahogy az előbb említett a amire megérkezik az ITBN, addigra már mindenki jól be lesz trenírozva, és, és úgy fogja majd az adást nézni. Hozzá kell tennem, hogy ez egy komoly változás előtt állunk, mert minden évben szeptember végén volt az ITBN, és most is egy ideig így terveztük, viszont a vírushelyzet úgy hozta, hogy egy hónappal későbbre toltuk az eseményt. Egy online eseménynél egyébként ez egy picit könnyebben megy, mint egy fizikai eseménynél, de azért itt hozzá szeretném tenni, hogy ez egy hibrid esemény lesz, ez egy viszonylag új fogalom a, a, a Esemény szervezés témakörében. Ez azt jelenti, hogy egy stúdiót fogunk felépíteni, ahol kamerákkal, több kamerával, több különböző szögből, tényleg úgy fogjuk frögzíteni az esemény, előadóit, a különböző témáit, a kerekasztalbeszélgetéseket, beszélgetéseket, hogy az, aki az adást nézi, az úgy fogja érzékelni, hogy ő ott van a konferencián, és minden, minden megnézhet, minden meglátogathat, networkingelhet, beszélgethet, bármit, bármit csinálhat, amit egyébként fizikailag is csinálna. Mi szeretnénk egy olyan adni az embereknek, amit az elmúlt 15 évben minden egyes itb adtunk a több ezer résztvevőnek. Reméljük, hogy ez sikerülni fog, mi nagyon készülünk rá. Remek kísérletnek ígérkezik az idei itb mert a, a hely az már ezek szerint nem lesz korlát. Mi viszont megyünk tovább és megnézzünk valamit, ahol már az idő sem igazán korlát. Szinte egy megvalósult időgépbe szállunk be. Postmodem! A digitális világ érdekes. A film olyan, mint az időgép, főleg egy régi filmet nézve. Kicsi a felbontás, szakadozik, de menjünk csak közelebb. Nagyobb a felbontás, kiszínezzük a képet, és olyan, mintha 1902-ben egy jó minőségű, mostani nagyfelbontású kamerával készítenénk ezt a felvételt. Igazi a felvétel, mert tényleg 1902-ben készült Wuppertal városában, maga a látvány is érdekes, hiszen ebben a német városban építették fel akkor ezt a függővasutat. Wuppertal városában ilyen acél állványokra szerelték fel ezt a sínrendszert, és ahogy látjuk most a szembejövő szerelvényen, ugyanúgy függeszkedik a mi szerelvényünk is, amivel előre haladunk ebben a városban. Denis Shiryajevnek hívják ezt a fiatalembert, aki elővette ezt a régi felvételt. Justin Viktor pedig már igen régóta követi a fiatalembernek a tevékenységét, meg gondolom téged is lenyűgöz. Abszolút, hát annak idején ez ugye egészen, egészen elképesztő lehetett ez a vasút. Ez egy, ez egy, ez egy igazi anakronizmus volt a szó. Inverz értelmében, tehát egy, egy, egy jövő, egy pillanat, tehát valósítottak meg, és ez Deni szélesmivel foglalkozik. Tehát a régi azokat a régi felvételeket keresi elő, amiket mindannyian ismerünk, meg szeretünk, akik régi filmekkel foglalkozunk, és ezeket ugye kezeli, kezelésbe veszi. És még mielőtt még mennél tovább a filmtechnika irányába. A mondjam el, hogy ez a Wuppertali függővasút, ez szinte a világon egyedüli ebben a formájában, és azért érdekes, Igen. mert mind a mai napig működik. Tehát ezt nem bontották el, Igen. annak lennére, hogy a világon más városban nem nagyon építettek ilyen függővasutat. Pedig ezt, ha a múltba elképzeljük magunkat, akkor tényleg olyan futurisztikus, hogy az utcák fölött lebegjen a, a vasút. Tehát nagyon érdekesen csinálták meg, és néhány évvel csak az első kontinensen megépített föld alatti, vagyis a budapesti föld alatti után indították ezt el. Azóta is egyébként hetente 80 ezer utasa van ennek a Wuppertáli vasútnak. Van olyan felvétel is egyébként a neten, ahol mostanában készült felvételen látható, és ugyanilyen állványokon van most is. Nyilván jól karban tartották újra látjuk ezt a felvételt, és hogy milyen ügyesen megcsinálta Denis Shireyev. Milyen technikát használ ahhoz, hogy a, a régi rossz vacak videófelvételt ilyen klasszul fel tudja javítani? Hát ugye korábban a Lumier, Lumier testvérek filmjeivel foglalkozott ő. Gyakorlatilag gépi tanulást használ, erről talán beszélgettünk már mi is. És, a Generative Adversarial network vagyis GAN-okat, ganokat, talán ezt hívhatjuk magyarul is így, vagy a rövid angol rövidítésével. Egymással De szóval ezt hogy magyarul mondani rendesen? Egymással a versengő neurális hálózatokat használ, amelyek Artur Tán utalt rá a mai adás egy korábbi részébe, ahol... ahol Megpróbálja a két mesterséges intelligencia nagyon-nagyon leegyszerűsre becsapni egymást, tehát az egyik megpróbálja becsapni a másikat, a másik pedig megpróbál rájönni erre. És hát elég jól csinálják, ez ugye látszik ezekből a, a filmekből. Annyit hozzátennék még, hozzátennék még azért, hogy a legelső ilyen egysényű csak érdekességképpen, az anna, anno Domini 1820-ban készült, tehát majdnem egy 60 évvel még korábban, és egy Ivan Elmanov nevű orosz. Csinálta. Ugye az elmaradott Oroszországban, de ugye 1897-ben alkották meg ezt a bizonyos lóperzás V-bebánt, amit láttunk a felvéken, és egy olygénlángen de német mérnök készítette el, aki ugye, készítette egy ilyen magas vasúti rendszert, és abban a kocsikat felfüggesztette gyakorlatilag, így jött létrehez. Gyönyörű fotókat is lehet egyébként róla találni, és olyan steampunkos hangulat, de menjünk tovább itt a filmes technikára. Említetted az előbb a Lumier testvérek eredeti filmjét. Itt van az eredeti, tehát ez még javítás nélküli változat. Látszik, hogy szakadozik a mozgás, ahogy megszokhattuk a század elei felvételeken. Kicsit olyan komikus, ilyen bőrleszk-szerű a filmfelvétel. Meg nem is annyira tiszta a kép. Szóval sok probléma van vele, hát ezek még nem HD kamerák voltak, amiket ma már ö, megszoktunk. De örülhetünk, hogy egyáltalán készült ilyen felvétel a 19. században, 1896-ban. Na ez a kiinduló pont, és ebből lett ez. Volt mihez, ugye, vagy van mihez hozzányúlni a Denisnek, aki egyébként képkockánként, amikből már hát 24 és 30 között látunk, 6 millió. 6 millió pixellel kellett, hogy kiegészítse ezeket a képkockákat, ahhoz, hogy ezt lásd, amit most látsz. Egyébként, a, ahhoz képest, amit előmél testvérek filmre vittek, vagy filmrevettek. Nagyon szép egyébként ez a felvétel, és ennek van mindjárt egy másik változata még, amin színes ugyanaz a vonatos felvétel. Az nem tudom egyébként a színezést hogyan állítja elő, mert azt olyat már látunk, Elmondom. hogy fotókat kiszíneznek, de hát ugye egy fotó kiszínezése is sok ideig tartna, de egy videóé, nézzük csak. Elmondom. Mondjad. Elmondom, úgy állítja elő, meg megdöbbentő módon abban a deoldify, vagyis talán öregtelenítőnek, rossz fordítással, ilyen cipész fordítással, öregtelenítőnek elnevezett belnevezhető program volt a segítségére, ami szintén egy mesterség és intelligencia eszköz, és ezzel végzi, hát most már lassan ipari mennyiségben ezt a, ezt a munkát. A legutolsó, amit láttam, az egy szintén 1900-as évek környékéről származó felvétel volt Tokióból, ahol poros Mondhatni, hogy ősrégi japán utcákon, poros ruhában, szamurájok, gésrák és, és mindenki más poroszkálnak, és még csak is nagyon nézegetik a kamerát, mert azt se tudják, hogy mi ez. Sőt, Denis a akiről beszélünk, a YouTube oldalán rengeteg ilyen videót megosztott. Látható egy olyan felvétel is, amin azt hiszem, hogy 8 vagy 10 darab állóképből állított össze egy mozgóképet. Ott azért nem lehetett mindent kipótolni, de így is lenyűgöző az a mozgókép, ami ebből keletkezett. Érdemes rákereszni. Denis Shireyevnek hívják. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. A mai műsorban több utalást tettünk már a filmekre. Láttunk újra feldolgozott nagyon régi filmet, ami nagyon szép minőségben mutatja meg a múltat. Most viszont egy másik fajta utazást teszünk. Itt van velünk már a Skype vonalban Baracsi Kati internetjogás. Szia Kati, jó estét kívánok! Szia, jó estét kívánok! Azt már tudjuk róla, hogy te is szereted a filmek világát, hiszen a Matrix különkiadásunkban is az egyik oszlopos tag voltál. Talán a Bördzseki ennek köszönhető? Talán, akár lehet egy kis Mátrix is, de akár a mostani filmes bejegyzéshez is kapcsolódik, ez a kicsit lazább stílus. Találtál egy nagyon érdekes filmet, ami nem is kisköltségvetésű, ha jól hallottam, 22 millió dollárból készítik el, és Hollywood és Japán kooperációjában, de nem ez a legfőbb érdekessége, hanem... mesé. Hanem az, hogy hát ahogy itt látszik, ugye ezért kicsit furcsán mozog a történet főszereplője. Akik mondjuk látták az Avatár című filmet, ők már nem lepődhetnek meg, de ez a filmi minden képzeletünket felül mert hogy itt nem húsvér-Hollywoodi szuper színésznőt szerződtetnek le, hanem tudósok készítettek egy mesterséges intelligenciát, akit Erikának hívnak, őt látjuk ezen a felvételen, és a készülő filmnek ő lesz a főszereplője. Erikával mi egyébként mondjam, mi megismerkedtünk, vagy három évvel ezelőtt, akkor pont Viktor mutatta be nekünk a műsorban, hogy annyira meggyőző az arca ennek a hölgynek, hogy zavarba ejtő például a mosolya Erikának. Lehet, hogy a filmesek képzeletét is ezt fogta meg. De hogyan lesz belőle színésznő? Erről tudsz -e valamit. Ugye, hát... Mindenkinek érdekes dolog, csak hogy reagáljak arra is, hogy miért ilyen szép. A tervezője kifejezetten szépségkirálynők mozdulatait és arcberendezését vette alapul, és mindenképpen egy olyan karaktert szeretett volna megalkotni, akkor szerintem még az eredeti tervekben benne sem volt, hogy esetleg színésznő, lesz belőle, aki egy szerethető, gondoskodó karakter. Mert hogy Erika a színészet mellett képes például mondjuk csak úgy leülni, beszélgetni az emberekkel, recepciós munkát ellátni, és ami most ennek az időszaknak a különlegessége, hogy megtanították arra, hogy színészi eszközöket is tudjon használni. De hogy ez milyen dolog? Hát ugye nálunk is egyetemi képzés folyik, az ember öt évig tanulja azt, hogy hogyan legyen színész, és utána egy egész életen át a saját érzéseiből, emlékeiből táplálkozik, és ezt próbálja beépíteni a különböző szerepekbe. Most Erika esetében erre a tervezői tanították meg. Úgyhogy én kíváncsian várom a végeredményt, mert hogy a tervezői csapat alapvetően férfiakból áll, és egy női színésznőnek egy egészen izgalmas karaktert is kölcsönöztek, ami a film hát, szpoilerezéséből már kiderül, hogy ezért itt lesz izgalom, szerelem és mindenféle dolog, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy a férfiak ezt, ezt hogy tudták átadni egy nőnek, tehát ebből a szempontból így színészileg is izgalmas produkció elé nézünk. Mindjárt különben látni fogjuk a tervező csapatot is egy következő felvételen, de engem egyébként érdekelne az is, hogy mondjuk a színésznők, és főleg az ázsiai színésznők, mert ugye láthatóan egy ázsiai arcot mintáz, meg Erika arca. Szóval, hogy ők mit szólnak -e ehhez? Nem félnek-e attól, hogy elveszi a munkájukat a robot? Szerintem benne lehet ez is, de ugye Erika abszolút szuper képességekkel rendelkezik. Sokszor éveket ölnek bele abba a színésznők, hogy mondjuk megszabaduljanak bizonyos akcentusoktól, vagy elsajátítsanak egy új nyelvet. Erika már most perfekt Japánból és Angolból, sőt a jelenlegi programozása lehetővé teszi azt, hogy körülbelül 80 különböző témáról, negyed óránál tovább is beszéljen. Szóval komoly versenytárs. Artur, te mit Én szólsz -e vagy ez vagy a vagy. japán archoz, Erikához, úgy, mint színésznőhöz. Én nagyon érdekesnek tartom. Nekem kifejezetten szimpatikus az egész gondolat. pláne ha mellé tesszük azt, hogy a, az ázsiai kultúrában a tárgyaknak is, a robotoknak is lelke van. Tehát biztos vagyok benne, hogy a, a, a színészek, illetve maguk az alkotói is többet látnak bele, mint mondjuk egy európai kultúrából érkezett ember. Én azt gondolom, hogy minden ilyen kísérlet afelé visz minket, hogy um, kicsit ezt a transhumanista gondolatot az ember és a gép együttélése vagy egyé uh, felé talán, talán komolyabb lépésekben tudjunk haladni. Egyébként a cikkben, ami erről a Erika színésznőről szól, olvastam, hogy milyen jó a filmeseknek, hogy nem kell fizetniük szupergázit ennek a robot színésznőnek, de azért ez még fölmerülhet, hogy ebből nem lesz probléma a jövőben, Kati. Akár jogi szempontból is lehet ez érdekes, hogy a robotoknak nem lehetnek ilyen jogaik, hogy kapjanak valamilyen ellentételezést egy ilyen munkáért. Ugye, amikor hasonlóan ennél az osztaltársaságnál ültünk, akkor pont szerzői jogi kérdéseket vetettünk fel, és jelenleg az az álláspont, hogy nem, egy robot nem képviselhet ilyen jogosítványt, hanem, hanem az alkotók azok, akiknél ez megjelenik. De biztos vagyok benne, hogy egyre több ilyen kezdeményezés lesz, és hogy ezt muszáj újra gondolni, mert hogy nagyon tökéletesek és nagyon finomak ezek a dolgok, amik megjelennek a robotban, és gondoljunk bele, megtanítunk neki egy csomó mindent. Mi a garancia arra, hogy egyébként nem tanítjuk meg annak a hátterét, hogy hogyan kell mondjuk a jogvilágában mozogni? Mit jelent az, hogy, hogy ember vagyok, azt hogy jogaim vannak, hogy kifejezhetek bizonyos dolgokat, bizonyos helyzetekben mondhatom azt, hogy nem. Én, a, én azt gondolom, hogy ez előbb-utóbb nagyon is igető problémává válik, ami viszont nekem másik dologból szemet szúrt, nem tudom, hogy ti hogy vagytok az irodalommal és Erika vonalával, mert hogy a cikkek azt mondják, hogy hát ez itt egy modern Frankenstein történet, én viszont hoznék egy másik párhuzamot, szerintem ez, a, ez az IT pigmalion Story! <háha> Igen, főleg, hogyha afelé terelik a történetet majd, ez majd a moziból fog kiderülni, amikor láthatjuk Erika történetét, és akárhány millió dollárból forgatják. Azért azt jó lenne tudni, hogy mire fordítják azt a sok pénzt, hiszen Erika már létező robot, de meg fogjuk tudni, hogy miről is szól az ő története. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. És most, bár szeptember elsője van, de még mindig nagyon meleg van itt Magyarországon, azt is lehet mondani, hogy strandidő azért még várható, a vénasszonyok nyara is ezután következik, éppen ezért most kukkantsunk ki egy Jóna strandra, ahol rengetegen fordulnak meg. Can you spot who's at risk? Rengeteg ember a vízben kicsit eszünkbe juttathatja a Bévacs című tévésorozatot, ahol ugye az alaphelyzet az volt, hogy vigyázni kell a tengerparton fürdőzőkre, és ott lehetnek komoly problémák, balesetek. Itt az összeállításban mutatják számszerűleg is, hogy a harmadik legnagyobb baleseti halálok a, a strand, a, a fulladás. A világszerte egyébként, és ezért fejlesztették ki ezt a mesterséges intelligencia alkalmazást, ami egy kamera segítségével figyeli a strandot, figyeli a strandolókat, beazonosítja az embereket, és figyeli a mozgásuk alapján, hogy hol lehet probléma. Például, hogy mondjuk egy magára hagyott gyerek van a vízben, vagy bármilyen más veszélyforrás lehet ott mondjuk a mozgás alapján nagyon gyanús. Úgyhogy ez most a kütyű híradónk, amit részben Jár Gábornak köszönhetünk, ő hozta ezt a témát, és mutatjuk meg ezt a Sidebit című fejlesztést. Láthatóban válik, hogy egy mesterséges intelligenciát hogyan lehet bevetni egy ilyen nehéz helyzetben, hiszen rengeteg ember lehet a tengerparton, és egyszerre kell figyelnie ennek az alkalmazásnak. A Smart City-t mondja itt a narrátor egyébként, és igaza van, hiszen ezt nem csak strandon lehet majd használni, hanem akár egy városi forgatagban is, hiszen a mesterséges intelligenciának mindegy, hogy strandról vagy város közepéről van szó. De vajon mennyire lehet nehéz egy ilyen feladatot kivitelezni? Arthur, van-e neked erre valamilyen gondolatot, hogy mekkora számítógépes kapacitás, mekkora bonyolultságú? számítógépes program kell ahhoz, hogy ezt tényleg tudja kontrollálni, és valós segítséget adjon a jelenkor bévacs őreinek? Ez, ez a feladat a gépi tanuló rendszereknek nem okoz nagy terhelést. Éppen abban nagyon jók a, ezek az algoritmusok, hogy a megszokottól eltérő dolgokat észrevegyék. Egyébként a, a műsor előző elemeiben látható mesterséges intelligenciával kiegészített képsorok is ugyanígy működtek, tehát egy gép az meg tudja mondani, hogy mondjuk egy mozdulatsor után milyen mozdulatsor szokott következni abban a sok millió képben, vagy videóban, amit ő végignézett, és azt is meg tudja mondani, hogyha nem az következik be, vagy hogyha más következik be, tehát hogyha valaki mondjuk elkezd fuldoklani, vagy hogyha például egy kisgyerek elkórít. Áll, sőt, még azt is meg tudják mondani ezek a rendszerek, legalábbis elméletben képesek rá, hogy mondjuk kik a családtagok, kik tartoznak össze. És hogyha mondjuk például egy családtagtól valamelyik kisméretű felnőtt, akiről azonnal meg tudja mondani hogy gyerek, az például egy másik felnőttel elmegy a standról, ezt is észre fogja venni ez a rendszer. Tehát itt gyakorlatilag végtelenek a lehetőségek, és technológiailag nem egy nagyon megerőltető feladat ez a mesterséges intelligencia számára. Akkor sem, hogyha mondjuk több ezer embert kell, egy egy komplet tömeget követni egy téren, mondjuk a hősök terén? Nem, egyáltalán nem. Éppen ebben nagyon jók. Sok millió pixel tudnak követni. Ott vannak még problémáik, amikor átfednek egymással emberek esetleg. Ott egyszer-kétszer még elveszíthetik esetleg a, a követését egy adott személynek, de ez most már egyre ritkábban fordul elő. Tulajdonképpen az a lényeg, hogy nagyon-nagyon sok hasonló helyzeten trenírozzák be a számítógépeket. Úgy, mint egy gyerek, ugyanúgy tanulnak, csak nem felejtik el, amit valaha életükben egyszer már Láttak, és ezért nagyon jól le tudják azt modellezni, hogy valamiből mi lesz a következő mozdulat, vagy valaminek hogy kellene, hogy kellene a történnie, sőt, olyan dolgokat is észrevesznek, aminek nem kellene ott lennie, vagy aminek ott kellene lennie. Tehát, hogyha valami eltűnik a képről, vagy megjelenik a képről, gondoljunk egy szápatámadásra, gondoljunk egy viharra, egy cunamira, vagy bármi egyébre, vagy egy földrengésre, vagy bármi olyan dologra, ami, ami, ami váratlanul történik, azt is sokkal hamarabb észre fogja venni. Úgyhogy ezzel nagyon-nagyon-nagyon sok ezer ember életét fogjuk szerintem megmenteni az ilyen technológiákkal. Katinak a véleményére is kíváncsi vagyok, már csak azért is, mert ugye ilyen köztereken, ahol kamerát elhelyeznek, mindig írják, hogy uh, itt uh, képfelvétel, meg kamera működik. Képfelvétel készül, és kamera működik azon a helyen. Uh, vannak is egyébként néhányan, akik ilyenkor pufognak, hogy róluk ne készítsenek uh, felvétel, de hát gondolom jogi szempontból mindenképpen kell ezt uh, jelezni. Mi a te tapasztalatod, uh, mennyire Kezd most már az életünk részévé válni az ilyen kamerás megfigyelés, illetve hogy látod, hogy ez egy ilyen alkalmazással, hogy változik ez az egyensúly? Tehát most már elég fontos haszna lehet láthatóan az ilyen példákból. Ez kétségtelenül és vitathatatlan, hogy, hogy hasznos lehet, hiszen egy tengerparton hiába emberek vagyunk és odafigyelünk rá, vannak életmentők, nem biztos, hogy belátjuk a helyzetet. Azért valójában őszintén, hogy itt a szabályok abszolút nem egységesek. Ahogy te is említetted, a magyarországi helyzetet kötelező feltüntetni azt, hogy a kamerával megfigyelt terület van. Én egyre többször azt érzékelem, hogy az iskolákban is elhelyeznek már kamerákat, hogy például elejét vegyék mondjuk egy iskolai verekedésnek, vagy bármilyen az iskolai élettel nem összeegyeztethető dologgal, akár vészhelyzetre, hogy ne lehessen elbújni, megszökni. De hogy azért ez komoly agályokat vett fel, leginkább számomra adatvédelmi kérdéseket, hogy vajon egy olyan alkalmazás, amilyen tengerparton figyel, az például hogy jut hozzá ahhoz az információhoz, hogy én kihez érkezem a nyaralásra, hogy kivel érkezem a nyaralásra, hányan vagyunk, mit viselünk, hogy fogja felismerni az én személyiségi jegyeimet. A strandra belépve ehhez fogok egy hozzájárulást adni? Hol tárolják ezeket az adatokat? Kik férhetnek hozzá? Hogy vajon ez egy élővetítés lesz, és mondjuk esetleg itthon a szobámból is vissza tudom nézni, hogy mi zajlik az aktuális tengerparton? Ebből a, ebből a szempontból azért én komolyan aggályosnak tartom ezt a helyzetet, mert hogy ez nem tisztázott. Az emberek nyilvánvalóan van, amikor mondjuk nem félnek és nem gondolják, hogy bármi baj lehet, ha megadok ilyen, meg olyan adatot, akkor bele fognak menni. De ha mondjuk ezek a felvételek kikerülnek olyan felületekre is, ahová ők ezt nem szeretnék, az adatokkal mondjuk marketing célokat érnek el, ami szintén egy tipikus következménye lehet, akkor nem vagyok benne biztos, hogy, hogy erre így és ebben a formában van szükségünk. Amellett, hogy mivel miután mind a ketten foglalkozunk, ezért csak a vita kedvéért mondom, de tényleg ez a véleményem, hogy szerintem amellett, hogy ezt ez tisztázni kell, én úgy gondolom, hogy az embereknek nem biztonsága, hanem kényelemmel fogják ezt a dolgot eladni. Tehát szerintem vagy csak hogy mondjak egy ilyen furcsa példát, de akár lehet ez is egy példa, észre fogja venni a mesterséges intelligencia, hogyha valaki mondjuk már egy órája fekszik úgy a napon, hogy nem kente be magát UV védelemmel, és fog küldeni egy üzenetet a telefonjára, hogy szerinte itt az ideje bekenni, sőt, még az is lehet, hogyha mondjuk ez a strand ez ingyenesen használható, akkor a a naprém gyártó fogja megfinanszírozni azt, hogy aki oda megy, az pont ilyen naprémről kapjon hirdetéseket. És nekem az a, ez a tippem, hogy az emberek ezt, ezt kajálni fogják. Tehát rend, rendben lesz. Fog nekik tetszeni. Én azt hiszem egyébként, hogy a választás lehetősége lesz itt a fontos. Tehát két strand lesz egymás mellett. Az egyiken mesterséges intelligenciával segítik a kényelmet és vagy a biztonságot. A másik helyen meg nem lesz ilyen kamerás megfigyelés, és ott pedig több kockázat leselkedhet a strandolókra. Az a lényeg, hogy dönthessen az ember szabadon. Van még egy kütyünk a kütyű még pedig egy olyan távi, távi irányítható eszköz, ami mondjuk a garázsoknak a működtetésében, a fenntartásában lehet nagy segítség. Nézzük meg! A Lakókocsik, azok fontos közlekedési eszközök, főleg így nyár végén érezhetik azok, akiknek van, mert Méretüktől függően, de mindegyikre igaz, hogy eléggé nehéz parkolni velük. Ezzel a kis eszközzel viszont távirányító segítségével egy ilyen kis lánctalpas kütyű be tudja navigálni. A lakókocsit a garázsba. Mégpedig olyan kicsi helyre is, ahova egyébként az autóval nem lehetne. Hogy be navigálni, vagy legalábbis jó nagy felkészültség és vezetési rutin kellene, hogy úgy belehessen kanyarodgatni vele. Ez a kis eszköz, ami talán fél méter hosszú lehet, és gondolom jó erős motorral, meg jó erős akkumulátorral rendelkezik. Képes arra, hogy rácsatlakoztassuk a lakókocsit, és bevigyez, gondolom, ez más. Utánfutóra is ö, ö, ö, működhet, vagy azzal is működhet. És hát már ilyen eszközök is hozzáférhetők. Ez a kütyű a második eszköze. Artur, neked kéne ilyesmi? Hát én imádom. Tehát én, én az első, első mozdulattal beleszerettem ebbe a kis tankba. Egyszerűen imádnám, ahogy ott reggel fölkelek, és akkor köszönök neki, elnevezem valahogy mondjuk, mint a Albertnek, és akkor látom, hogy Albert kijön, Szépen köszönünk egymásnak, begurul a garázsba, kihozza nekem, amit ki kell húzni, mit tudom én, a motort, a utánfutó. De én régebben jártam még a nagyszüleimmel sokat vidékre, és emlékszem erre az utánfutó tologatásra, ez valami rémes volt, pedig az csak egy utánfutó, nem egy lakókocsi, úgyhogy ez egy fantasztikus kis, kis eszköz. Pláne, most képzeljétek el, hogy mondjuk itt volt egy távirányító hozzá, de azt imádnám, amikor hazajövök, így vezetek, és már ő így megjelenik. Most, ahogy most a képeken is lehet látni, kiszalad elén, hogy Itt vagyok, itt vagyok. Enged, hogy hadd vigyem el a, azért utánfutót, vagy a lakókocsit imádom. Szerintem marharanyos. Ezzel szoktunk még egy kicsit rúgózni, pont Katival együtt, hogy azért a fekete szint így oldhatnák, meg valami is emberi külsőt adhatnának hoz, Nem emberit, hanem valami ott, ami emberi véteszi ezt, ezt az egész kis eszközt, hogy, hogy ezt, a, ezt a hatást eléri, amit te mondtál, hogy el is nevezed. Ezen nincsen semmi gond, ne viccel, már, hát a japán verzió az biztos fehér, lesz, lesz rajta két piros szem, mozgás közben mondjuk valami, valami karaoke dalmat fog izé zenélni, és a végén megköszönjük, hogy ő használtad. Tehát ezen nincsen semmi gond, ez biztos, hogy meg Ez jó amerikai cucc, fekete-sárga, sok ezer tonna, jó nagy cuccot lehet vele vinni, igazi amerikai cubó. És ilyen boldog mosolyül ki a felhasználó arcára, mint ahogy az előbb láttuk. Kati? Nem hát, én abszolút azt gondolom, hogy ez, ez például egy olyan szolgáltatás, ami a kényelmünket szolgálja az előző helyzettel ellentétben. Szóval hát, hogy tényleg nehéz súlyokat, nem kell szomszédot megkérni, nem kell összecsődíteni a családot, és egy személyben egyedül megoldom, úgyhogy biztos kipróbálnám, ha lakókocsin lenne, ezt a remek kényelmi szolgáltatás, De hogy, hogy ez valóban a kényelmünket szolgálja, csak hogy az előzőre egy kicsit visszacsatoljak, azért az, hogy milyen napteljet vegyek, arról én szeretnék dönteni, és nem egy algoritmus vagy egy program mondja meg nekem, hogy melyik a tuti nyerő és trendi. És hát nyilvánvalóan az, hogy egyébként ezeket az eszközöket felelősen tudjuk használni, ahhoz mégiscsak az emberi döntés kell, és az emberi gondolkodás. Én pedig azt szeretem, hogyha gondolkodunk arról, hogy kinek mit, hogyan adunk meg, és hogy miért használunk bizonyos eszközöket, meg programokat és szolgáltatásokat, és nem csak hagyom magam sodorni. No, hát naptej, mesterséges intelligencia, filmek, kiberbiztonság, ezeket kötöttük össze a mai műsorban. Köszönöm szépen a részvételt Baracsikati internetjogásznak és Keleti Artúr kiberbiztonsági szakértőnek az ITBN főszervezőjének, akiről most már mondhatjuk, hogy az ITBN Podcast szerkesztő műsorvezetője is egyben. Köszönöm nektek tehát a részvételt, és akkor a Postmodern antivírus műsorral legközelebb két hét múlva jelentkezünk. Addig is lehet bennünket keresni a Facebook oldalunkon, és az összes eddigi műsorunk megtalálható az Inda videón, illetve a YouTube csatornánkon is. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra, viszonthallásra!